Love song, satellite radio Oh Ei, què tal? Benvingudes i benvinguts a Gèneres, un monogràfic de butxaca per disperses i menys inquietes. Et donarà a conèixer grups de música que no, poder, que no sabies que existien o que no t'importarà tornar a escoltar? Tal, com va tot? Com aneu? Com esteu? Que ja espero i desitjo que ve, eh? Molt bé, avui és el nostre primer programa, és el programa de l'estrenes, és el programa, bueno, a veure, estem una mica nervioses i nerviosos, però, bueno, jo crec que amb tota la humildat del món fer, ho intentarem fer el millor possible. Molt comencem comencem aquesta sintonia, la nostra sintonia que sempre posarem al principi d'un grup que es diu Movina Galore, que són del Canadà i una cançó que, que, bueno, que sempre posarem a, al principi de, del nostre programa una cançó que es diu Bad Love Song un, un, un grup per cert que eh, tu, parlarem, parlarem d'aquest grup com bé sabeu que això és un monòleg de Butxaca doncs eh, les tornarem a, bueno, al proper programa jo crec que, que en parlarem de, de l'esmovina galòria que, aquest grup del Canadà però aquest primer programa tenim el plaer L'immens plaer de presentar-vos i escoltar les cançons d'un grup que ens flipa molt. Estem parlant de les BUC, grupats de quatre dones, de quatre jefasses, format per la Marina com Comelles, veu guitarra, Marina Torrent, guitarra, la Núria Tord, al baix, i la l'Anna López, a la bateria. De no sabeu la il·lusió que ens fa el programa d'avui, tot i que penso que a dia d'avui potser molta gent de la que escolta aquest programa igual ja les coneixeu. Doncs sí, perquè l'únic que escolta aquest programa soc jo i les conec. Però, però que segur que durant aquesta mitja hora i poc poca mes de duració, que ho direm, de l'olindo amb l'esbuc. Un grup de pont-rock de Terrassa, perquè ja sabeu què diuen dels grups de Terrassa, no? Sí o no? no? Quan em toquis els barris i no em deixis pau, es rebento la cara. Imbècil. Bé, no sé si diuen això, però la meva àvia que era de, la meva àvia era de Terrassa eh? sí que els hi deia a la penya eh? que, que la molestaven quan sortia de festa eh? Ui, l'Agostina segur que, que, que l'estalien allà on sigui I, i, i, i per de bon rotllo, eh? Ba ba ba ba, comencem, comencem el programa d'avui. Va, comencem. Comencem i la primera cançó que ens punxarem per la vena eh és viu darrere teu és un tema que apareix al seu disquet de Monstres diem disquet perquè no és un disquet de més de sis cançons és un EP així li diuen una mica més com diríem més internacional no sé com seria EP en anglès l'EP és long plane EP doncs no sé però bueno Uh, doncs això, aquest tema que us posarem ara sobre el disc de, de Monstres que està editat el 2021 vale? bastant eh, fresquet I, ah, i per cert que, que tenen, el, bueno, tenen el videoclip d'aquesta cançó la veritat és que us el recomanem molt moltíssim, està molt corret, eh, molt corret i, i la veritat és que la veritat és que és molt, molt, molt divertit doncs eh, res eh, vinga, doncs gas gas que ja venen penen, que estan darrere teu Darrere teu, ja ho saps, eh? darrere teu sempre hi ha algú, sempre hi ha algú, ho ves amb compte, perquè sempre hi ha algú que, bueno, que serà allà ja disposat a, a saber què. Eh? <ríe> Aquesta cançó de les Buc, darrere teu. Re Repetim, eh, si no heu vist el, el videoclip, eh? doneu-lo una ullada perquè, la veritat, és superxulo. Molt divertit, també. Molt bé, doncs... Eh... Bueno, estem davant d'una banda de, de, de Pur punk, no? un estic clàssic que una, una producció treballada. cal dir que aquest disc el van gravar uh, arrel de el concurs que van guanyar, uh, van guanyar per Van guanyar el Sona nou després parlam una miqueta més endavant. i la veritat és que aquí és nota to no? una micana la producció està molt treballada amb cançons però en realitat que tot i que és un punk clàssic no? que verdad, no no no no no escureixen res, però ho tocant d'una manera molt molt molt autèntica, no? I no sé, i a més la, no, aquesta veu trencada de la, de la marina dona aquest tarannar també rabiós no? de, de reivindicar i tal. I, I la veritat és que particularment jo crec que no tenen res a invejar a cap banda del gener, generat testosterònic, eh? i l'Esbog, com dèiem, són un grup amb una personalitat pròpia, no? però sí que és que no si, i, i escoltes les seves cançons eh, doncs pot, eh, pots eh, veure que, bueno, que tenen unes influències, doncs, d'això, doncs no? que van des del més clàssic de, de l'estat espanyol com Escorbuto, La polla Cordato, no? Fins en grups, potser doncs, més melòdics i fora de l'estat espanyol i fins i tot californians, no? com Noé Figs o The Distillers, sobretot The Distillers, no? que tenen una veu trencada també la cantant de The Distillers i molt semblant a la, a la Marina, o l'estil com a mínim. No? I passant per, doncs, per la Patti Smith, no? Eh, Dir-vos que les terrassenques amb la Marina al cantament i la seva veu trencada, com dèiem abans, la veritat és que si eh, sentiu els discurs t'enganxarà com un perdelet en un cable d'alta tensió. No? i bueno, perquè, no sé, és el que dèiem no? que la, la, la peu de, de la Maria té un caràcter molt, molt característic, no? que caracteritza la posada en escena del grup en directe caràcteritzant-lo en si mateix total, que tenen molt de caràcter per denunciar tot el denunciable i això, la veritat és que a nosaltres ens mola molt, no? necessitem, necessitem grups d'aquesta mena que denunciin i, no, i posin, eh, doncs, no a, a, i don, donin llum a aquestes reivindicacions, i sobretot si venen de grups de dones, no? que són molt necessàries, la veritat. Però bé, recordem en la, que pujarem, bé, recordem que, veure, la cançó que us punxarem, recordem que a la canció que a continuació, mai és tard per fer el que desitgis fer, no? això està clar, no? Tant so val. I que mai ningú temaig la existència ningú té dret a decidir per tu ni, ara, ni mai a veure, que la vida això són dos dies ja ho sabem i qui no ho entengui doncs s'ho aspicutarà mira, ho he dit en Euskera perquè vaig fer un curs eh, d'Euskera aprofitaré, no, vaig fer 5 anys per dir això només eh, no està malament, no? Va... vaig gastar pasta però bueno això es diu Descansaré quan moriré la cançó que ens punxarem a continuació i i, i sura el seu disquet de de monstres eh, del 2021, com deiem abans. Eh, descansaré com moriré, eh? Què, què, què, què, què? Com vol dir? Bueno, està malament, no? Bon subidon, eh? Bon subidon, punt carra, allò de l'Asbuc. Ah, eh, eh, una coseta, una coseta. L'Asbuc, eh, això ens hem de posar una miqueta, una miqueta serios, la veritat, amb l'Asbuc, i és que són de Terrassa, com hem dit abans, però, però, però assagen a Sabadell. Assagen, assagen a Sabadell per mi això és una mica fort no? perquè bueno, és, és, és, trencar, és trencar les fronteres no? i és que bueno, no sé jo, jo, jo, jo, jo no tenen el respecte no? per res aquests punquis jo no però pues claro que no, home, a la merda, al respecte a les fronteres, eh, open borders, no? Que es posos, que és sí, clar que sí, home, que es coassaja on li dóna la gana. Molt bé, molt bé. Doncs les lletres de l'esbuc de, de la crítica social, com parlàvem abans, eh, i feminisme, reivindicatiu, com ha de ser. Nosaltres pensem que feminisme o barbària, o barbària, perdó. I, bueno, ja ho deia la com Comelles, li vam fer una entrevista a la revista Anderrock, que per cert ho podeu, podeu eh, recuperar aquesta entrevista a la seva web a la web d'Anderrock I, bueno, i la Marina ja ho comentava no? que, bueno, que molts grups d'enloies de tenim el, el feminisme com a, com a lema perquè perquè ens toca prop, i és que és així i no? eh, i, clar, si no ho parlen elles, si no ho reivindiquen elles qui, qui ho ha de reivindicar no? nosaltres jo penso que com a homes ens hem de donar un pas enrere i vinga, com endavant el feminisme i que ja, que ja triguem i bé, comentar-nos com, com dèiem abans que les Buc van ser finalistes del, del Sona nou i van quedar segones tot i que van guanyar el Premi Joventut de, del, mateix, del mateix escàrrec Eh, molt bé, la següent punxament d'adrenalina punk es diu Poco de l'amor. i aquest tema ens fa venir al cap eh, doncs les vegades que hauran hagut d'aguantar el post de torn en un concert o anaran de festa pels postos por ahí i per això que reivindiquem també des d'aquí, des de generes aquesta cançó de les Buc, com una declaració d'intencions, és a dir, si no em deixes divertir-me, en pau doncs et ballaré a sobre coses del directe d'un moment, perquè aquí hi ha, hi ha hagut un cacau ara de... de S'han posat, posat a tocar dos cançons a la vegada, a les buques. O sigui, són unes cracs. Unes cracs. No, una no. Dos, a la vegada. I, home... <t 'n 'hi> eh, potser millor que toquem una, no?, eh, que ho semblen. Sí, eh, el Pogo de la Mor, eh, sí? Doncs pues, vinga, ara sí, el Pogo del Mor... Aquest programa busca visibilitzar bandes on la presència de la dona jugui un paper important, ja sigui perquè hi ha una, dues, tres o totes són dones. I a qui no li agradi, sal el nap. Molt bé, doncs eh, tornem a ser aquí a Gènere amb el vostre programa de butxaca. Uh, monogràfic de butxaca, perdó i uh, mentre estem fent el programa així de musiqueta, així de, de cortineta no? mentre entre cançó i cançó de, de les Buc, doncs estem ficant una banda que, que ens agrada molt bueno, de fet ens agrada molt l'estil aquest eh? escà, que fusioni escà doncs, amb, doncs no sé, amb samba amb jazz i aquestes cosetes i el, la banda que estem posant avui de, de cortineta i així i tal, és lliure orquestra brasileira de música jamaicana uh, molt guai us la recomanem molt i és que sonen molt bé. Molt bé, eh, recordem que l'album només han editat dos disquets, dos EP, com diuen els modernos. Eh, ens estan matant i mostres del 2019 i del 2021 respectivament per tant estem eh, esperant amb candaletes aquí a Gènere un nou disco d'aquestes animals eh, del punk en català perquè a veure no sé vosaltres què en penseu però estaríem davant de la banda punk amb més projecció del panorama en català nosaltres pensem que sí Pensem sí. que sí, crec que que tenen tot, per ser la banda referent del panorama punk actual de casa nostra. Però, però, però bueno, sí que és veritat que, que el següent tom, tema ens, eh, ens toca la fibra, ens posa de mala hòstia i de, la veritat ens supura molta ràbia. El passat any 2021 eh, es va documentar, eh, segons el portal web eh, feminicidio.net, eh, doncs 78 assassinats masclistes o feminicidis i des del 2010 estan eh, registrats eh, 1.259 dones assassinades en mans de tants homes homes eh, sense el patriarcat perquè hem de dir que una de les grans errades de la socialització patriarcal és que ens vol fer creure que aquests homes assassins masclistes són persones malaltes, que no estan bé del cap, etc. Potser hi ha una minoria, però això és una fal·àcia tan gran o més com que les forces de seguretat eh, vetllen per la nostra seguretat. Col·legues, les estan matant i és que semblaria, no sé, que no ens importa tant com altres morts, no? Això sembla ser, però, perquè segur que si en comptes de dones eh, foren homes això hauria canviat de fa molt de temps fijo, això ho tenim claríssim eh, i les Buc ho diuen alt i clar i és que ens estan matant, les estan matant Tu et Jimbe Asta s'escoltant gèneres un programa que no permetrà cap actitud, comentari i o contingut masclista, racista, xenòfob, classista, homofòbic, transfòbic, lesbofòbic, etc. A veure, nen nen. Ei, no, no, no, eh, noi. Eh, tio. A veure, quina part de la frase no és no, no entens? Quina part del teu cervell no assimila que no? És una negació. Què passa de tu? Que no li ve de i Que et piris? En quin moment de la teva, no sé, avudida, avorrida vida et creus que amb el dret d'insistir sobre una dona quan ja no teix, quan ja teixa, clar, que no vol res amb tu? Digues, tio, què et penses? Que qualsevol dona estarà sempre disposada a enrotllar-se amb tu eh, per baixar-te la trampera? Eh? Bebós de merda Bebós eh? Doncs això, imprescindible Aquest tema que a continuació us punxem De, de l'Sbook, no és no Del seu disquet, eh, Monstres Quan em dius que no ho entens Jo no crec Ni de lluny Penso que ho diem ben clar Continuem a eh, generar el monogràfic de butxaca perïdes disperses i ments inquietes. Recordem que avui tenim eh, de convidades a les Buc, un grup de punk de Terrassa que s'hagen a Sabadell. Ostia, <ríe> no sé si aquest contract este eh, del programa d'avui, aquest contract de contracte. Ui, contrast. <ríe> aquest contrast entre música punk i música escà, així, una mica relaxant, no sé com quedarà. <ríe> per cert, eh, bueno, després us donem un, un, un correu electrònic, per si voleu enviar alguna alguna queixa o el que sigui bueno, després, després en parlem eh, diguem que al llarg de la història hi ha alguns petits players de la vida no? que han estat reservats sempre per un grup prioritzat no? de persones eh, digues eh, l'església digues la burguesia, digues la classe política, eh, etc. I hi ja no només això, sinó que, a més, encara avui dies, per que segons el gènere, la classe social, la raça, etc., has d'actuar d'una manera o una altra. Guarda les compostures, que dius, com ho dius, eh, amb qui vas, eh, què fas, eh, com vesteixes, si tens moltes o poques relacions. A pentar pel sac, el pecat, o millor dit, si és pecat... Bueno, com dèiem abans, si, si ens voleu recomanar algun grup, banda solista, cantanta, artista creadora de música o tocar-nos la cresta així perquè sí, estem a la vostra disposició al mail generes.radio arroba gmail.com Sisplau, si triguem una mica en contestar, és que estem intentant aprendre com s'encena el put ordinador, eh? vale? Gràcies. A veure, aquest tema que hem posat abans, si he explicat, eh, l'hem volgut posar així en directe, no?, per, perquè sentim una mica aquesta, aquesta força que tenen en directe i, i la veritat que, que jo crec que, que, que, que ho fan, vamos, ho fan eh, de, de, de por. De por en el bon sentit, um, A veure, um, aquesta merda de societat falocèntrica amb els homes al capdavant eh, tendeix a cosificar els cossos de les persones en general i el de les dones en particular. Si sí jo no estem d'acord o no? Una situació que fa que moltes dones es qüestionin el seu propi cos, no? Sota uns paràmetres, doncs, la veritat, molt agressius, que, que moltes vegades dona, doncs, amb diagnòstics clínics molt sabers, no? Com, per exemple, l'anorexia i això bueno, posa en perill la vida de moltes joves i no tan joves Estàs satisfet, eh, satisfet perdó, del teu propi cos constantment et fan veure que la Terra 38 és l'objectiu es fa difícil i almenys és molt cruel, cruel perdó. Pensem que, que quan des, de les nostres, des dels nostres privilegis d'homes cosifiquem a la dona estem contribuint a aquesta eh, societat de merda patriarcal i que perpetuï, i, i, i que es perpetui i no a destruirla com, a, com a es meneixia, sí o no? Doncs, canya. per la cançó que ens acabem de punxar és diu Soc com soc i és el deu disquet, ens estan matant em, només dir-vos que malauradament no ens ens, queden, ens queda una cançó per, per punxar-nos estem, estem acabant s'està acabant, acabant la merca per tant estem arribant al final d'aquest programa on hem conegut les cançons d'aquest grup de Terrassa que s'ha ja a Sabadell, per cert les puc Ai, això els ha acompanyat tota la vida, eh? Molt bé, doncs el següent material, que ens ficarem intravenosament per la uida es diu Te Calat, i està enregistrat el seu disquet, eh, ens estan matant. I bé, només per, per, per, per acabar, he dir que ha sigut un, un plaig, que sembla que ha sigut el nostre el primer programa, que, que bé... Bueno, en fet l'umió que hem pogut, som nous som a, amb això i i bueno, espero que us hagi agradat, que el rollo aquest de, dels monogràfics us agradin i anirem descobrint eh, noves bandes i a veure què us sembla, vale? I, i ret, eh, doncs això, no? que posem aquest eh, discu de cançó del de, del disc, ens estan matant i les estan matant. Sí, sí, sí, les estan matant, assassinant, millor dit eh, porcs eh, masclistes. Tots els homes en major o menys me, mesura som uns porcs masclistes, així cala. El que ens cal és ser conscients i responsables per posar-hi remei les 24 hores del dia els 360 dies de l'any durant tota la nostra vida. Sona dur, però és així. És així si volem una societat més equitativa, solidària i no violenta, és a dir, feminista. Si no penses així, doncs anirem a, anirem a per tu. Porc de merda. maslista. Mal <ríe> bueno, això. foc masclin, ma... I això marxem, les buok, us estimem. té calat.